feinashar al-umuri muhdathatha fa inna kull muhdathatin bid'a wa kull bid'atin dalalah wa kull dalalatin fi an-nar wa ba'du al-damiri absolutitakon vetem allahut tamadarishem pasha mushirati me muhammedin sallallahu alayhi wa sallam me shoktethi familjen dhe te gjith ata se ndjekin me te mir deri ndifen ekiametit tema jone sotme esht Si do të ishte pop kishim çaj në kohën e Peygamberit sallallahu alaihi wasallam. Pop kishim jetu në ngjhenë fjalëve të tij. Pop ishim sfidu me urdhrat e tij. Apo si do të kishte çajin? Gjendja jon pop kishim jetu në kohën e Isës sallallahu alaihi wasallam, apo po jetojmë në kohën e Isës alayhi salatu wassalam të ardhme? Si do të ishte gjendja jonë, po të jetojmë në kohën e Dejjalit. Allahu na ruaj nga fitna. Si do të ishte gjendja jonë, po të jetojmë në kohën e Mehdijut. Atë për të cilin sa i dregum ijon sallallahu alaihi wasallam se po të kishim bët edhe një ditë vetëm nga kjo botë, Allahu do të do ta kishë zgjat at ditë që ta sjell një person i cili e ka emrin e Rasullullahit sallallahu alaihi wasallam Muhammad dhe baba i tij ka emrin Abdillah Muhammed ibn Abdillah Allah kishtë nëzgjat edhe një dit nëse mbet nga në kjo bot për ta siel me hdijun në këtë si përfaqët tokës atë u val si do të kishtë gjend gjendja jon po tjetonim ato dit na me isin sërallahu alaiho sallem ato dit më të përkrimit së dunjaje dit më të mirat së dunjaje ku tha i dërgumi Allahut Muhammed sërallahu alaiho sallem leset zetun wahideh Një sejtë dhe që e banë besimtari Kajru më minët dunja është më e vlefme Më e pasur Dhe më e mirë të këllahu Se e gjithë kjo botë Dhe qëfar ka kjo botë në mërëndin e saj për pasuris Në sejtë dhe thunu ahide Një sejtë dhe Qështë e qenë gjendja jonë Adit me edu me Rasulullahi Nësër Allah se lëmpytje Që shpesh her nështë të besimtartë Kur janë në të kulmin Entuziasmit dë dashuristë Ne pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem besimtar i e bën kta. Etoim sot at kulmin apo fundin edhe skuterën, edhe humnerën, më të keq se ndoshta në periudhën islame të muslimanëve ku bitej muslimanëve me emirat të muslimanëve, i shoqim se ndjeje dheqen kan, xlamurin e Rasullullah sallallahu alaihi ve sellem. Në diëgat nga disa prej njerëzve të cilët janë më poshtë. Nga disa prej njerëzve të cilët as nuk e dinin vlerën e asaj çfarë bojnë ata. Edhe pse shiten me shitense janë intelektualë dhe kanë akademizëm, mi po nuk i shohim se janë tillë nga se nuk kanë provu as me hinë në Wikipedia me pas sa flamur i flamurikuin asht. Nuk kanë provu me hinë as në Google me pas mënyrën më të lehtë të kërkimit të diçkaje në internet me pas sa i flamurikuin asht. Nga se kemi arrit në humënerën e fundit, në shtresën e fundit të prishjes se njerëzve Kër Rasulullahi s.a.s. nga ashtranskëtu se ka than nga hadithin e aborejrës Kullu me vludën ju ledu ala fitra Zdofë mi, zdofosh një e muslimanve linë në në tërshmarit të pastart Fe e bëwahu, ju havidani, prindrit e ti e bëjnë jahudi Ju nësë sirani, e bëjnë krishter, me da shkryqin me dashh yllin e Daudit alayhis salam au ju më gjisania po e bëjnë në fenë persiane të Iranit sot që. Apo dietar islam thoin e bëjnë demokrat, e bëjnë komunist, e bëjnë socialist, e bëjnë PDK. PDK-ja? PDK-ovizmi apo thaçovizmi apo urrëtia e islamit prej zemrës, urrëtia e islamit prej mendjes, prishja e thellë, e keqe nga se nuk ka dikush për e njerëzve që e bartë një besim dhe akide në zemrën e vetëve të mse Allahu janë djerë për mes gjuhës edhe për mes mimikës, edhe gjejsteve edhe të kalmeve dhe kështu më rath a nuk e dinë se kënë qenë luft nuk anë Rabu Semau ati ullartë kryusin e thacit i cili nuk është diçka vëtë mse është më i vogël se miza apo më i vogël se krahi mizës nga se ka thanë Rasulullahi sallallahu alaihi wa s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 Kjo votë është vetëm kalimtare për të kaluar edhe për të për të sprovu dhe për të pa Allahu e zemrat e disa njerëzve, prandaj edhe u jep pushtet a dini vëllazër se që ka thënë Resulullah sallallahu alajhi wasallam për një njeriun që ka shkënchet shkon çletër në Resulullahit i, I dërguar me Allahu Muhamedi sallallahu alajhi wasallam i ka dërguar letra në atë. Të cilët nuk kanë qenë besimtar, nuk kanë qenë musliman dhe kanë pas shumë më shumë burrënish se këta të Saudit. Të cilët kanë lindur prej nënave dhe babave muslimanë. Madje janë amërtu me tradita të muslimanëve. Madje shkojnë nëpër xhamia dhe madje kur ju duhet vota, të shturin nga xallarët. Madje xallarët bëngajn pastorë. Madje me zot ma do mi mot në islam. Madje me zot do mi mot në mi mot në islam, disa prej xallarëve, të cilët e kanë tradituar në Allah subhanahu wa ta'ala ne qenë sodit. Aneve ne katagorë sulallahu alaihi wasallam për një të cilët është shkocën letrën. Ç'ka ndodhi? Kur i dërgojmë Allahu Muhammed sallallahu alaihi wasallam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 pas disa ditëve me një herë djemtëvet e vrasin. Djemtëvet e vrasin. I bën atentat. Dhe kurrëherë nuk ngrihet mbretënia e Persis, sikur që nuk do të ngrihet as vlazeri. Mundon në ngrit Irani, është Persia, mohoni me këtë. Irani dhe Xiat Rafidhitë që vrasin muslimanët e Ahli Sunnitet dhe masakrojnë me të madhe madje i marrin grotë e muslimanëve te minaria atje dhe i përdhunojnë për të ndazhur i gjithë qytetit të vlazerit, nuk ka mundësi më ngrit mbretëni asnjëherë. Në së ditë ku më Allahu sallallahu alaihi ve sellem ka thënë një veçori. Se muslimanët do ta luftojnë të ardhmën para Kiametit, gallishën arabikë do të thëritet, dhe më brapa ka thonë do të luftoni Thërisin, Iranin. Fa sətuftahu lekum la allahu do ta shlirim juve. Pastë ka thonë do të luftoni me Romak, edhe edhe Allahu do t'i aqshirim juve, dhe më brapa ka thonë fa satuqatiluna ad dajal kine luftuon fun dajal qitarin e këtyre shteteve kreth që i përmendon. Këtuft të ahlekum Allahu është lërën juve A ditë kër është e ja? johë? Dita kër e vratë Isa sallallahu alaihi vësallem Të gjaldhe Pse e banë këtë pytje o dhe zërë? Pse është kjo teme, të teme jonë? Mësë të shirojmë nga qenë si të fikur të fesë Allahot Allahu me në mundësu me këptu fejnë Me disa pytje të shkurta Me disa hapat të shkurta Ata duhet për një bëtë dhe pytje inteligentë të vetës Vetës Jo si t me pasqen me Rasulullah, sallallahu sallam zë njëni prej uvedëm, jë bëgë, bëgë bëgë, bëgën vetës unë me jetu në kona pe Amri sallallahu sallam zë më shku me Abu Bakrin dhe me Amri i këtabin si dhëtë kishtë të qenë gjendja jo të vlë musliman me pasjetu dhëtën e ahzabët kur janë dhëthuwe musliman nga qdoan ilë gëgë u min fërëkëm, u min tëhtë ikum u min asfële minkum u i zëgat al-abësar u balag Kër jo muslimantë filun me mendu keqë për Allahun Filut me suposu keqë për Allahun Kër ju rrëthun nga majtas edhe djastas prej nalt Prej nalt edhe posht Kër arritën zemrat prej frigës këto Në laring Si do të kishtë qenë gjende e unë e muslimantë Ti, andari këti ummeti Qe e dënda sëllullahi sallallahu alai sallam Qe pretendon se i pasus i ati sallallahu alai wa sallam Wallahi me që këtë pytje Të gjitha problemet zhidhen Nësi i përgjizhmi kësa e تجدوا probleme toti musulmanve tot ashoim realitateen evetet tot ashoim musulmanter realitateen evetet c'est pas sûr qu'en porte sorte le qad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana yeakinishal patriarxal maqamiy Muhammadan rasulullah sallallahu alayhi wa sallam tokishin job flamori che diagun nuk ost flamori ni grup de to njerz as flamori musulmanve ra'at al'aqab chowta ya abun bartham flamori chiponis nuk ost chiponya ti ya نو قفليمو فلامو شيپونياتا بو كسو تشوت كسو قا فيا ميرس صلي الله عليه وسلم غاسا اد ديفن اवेत اد شپاتان اवेत اد زوثا شي نا پاسروه كا امورتو رسول الله صلى الله عليه وسلم يكا باس دي فلاموي دبارو دزي انتشكون الله رسول الا محمد تسلنشت فولا رسول الله صلى الله عليه وسلم فولا رسول الله صلى الله عليه وسلم هاي نيلي سيلي لوفتن اتا شكوتا اا ديك اتا مساك الله ملكه që të luf me Allahu Jellalul Ala. Sikur ti para zemrdhë. Edhe kur me Allahu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka abraha me briçapon. Ka abraha për yemenit me briçapon. Edhe Abdul Mutalib djyshi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam yakë 100 devë. Dhe ai shkon me 100 devë. E vetë ai i thon njerëzit, po 100 devë e ki, apo çapon se hi gajla. Ka thonë kam gajle për këto që Allahu nuk ka bënë zot nit asaj, po 100 devë. Wali al-beyti rabbun yahmi Çobia e ka një Zot i çdo rajonat. Çobia e dha flamuri i Islam e ka një Zot të vëllazër. Që s'ka mundsi njerëz me lufto matan. Me neve kanë mundsi. Musliman kanë mundsi për gojë. Musliman kanë mundsi me etiketomë emra të ndryshëm. Me lutoftë me sinë të ndryshme. Kanë mundsi me botta. Porse me Allahun subhanahu wa taala nuk luftohet të vëllazër. Andaj zëjoni për neve, let fillon për vetes. Si do të kishte çën gjendja djën jon at ditë? jetojme isen sallallahu aleyhi ve sellem hajde çe na ka shku neve rasti me rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ku sa musliman dunja çpërsoni a keo or sunet i xulafa be vllazar qomer me xhatabi kande zbash ku ka me muslimant me disa prej musliman ve ka than entemnu çpërsoni no. androne foni diçka çe te ardhmon kish i pas në dorë jo ne musliman ve fa kish ardhër një pas një shtëpi për plot me ari ti emergent, tieti me diamonta, per mi don sodaka, per musliman me ndihmua, fa un shpresoj që ja pas dashir. Që shapos dashit aflet me pas, plot kët shtëpi me njerëz si kur Abu Ubeid ibn Jarrah. Si burr tek ti ometit taselat, kanë targov vetëm me cilësi. Dini vëllazër, se duhet me lut Allahu subhanahu wa taala, që Allahu جل وعلا të na bashkë kur sahabët. Me Isa alayhi salatu sallam do të kem pak njerëz. Të cilëve duhet të hapëk fiturat. Ai عليه السلام فتيرا تو بريك ela pas pro va se deja olut i prgazan ma jannat ala nabaf nasit jannati i prgazan ma jannat dhe me nje her e ndajon nje thers isas sallahu alaihi wasallam dofat ek min koden turi sina se kan dal disa rab te allahut jesus me just men la judano bikitalihm njerz ndai te celve ska mundsi me luftu dikush para dha allah i boshta allah os ai zeli i boshta por djija apo pyetja an katrasë vrazhë. Po të ke Mëhdiju, sot kemi shumë prej muameve në mesë të muslimanëve. Gjithëvdhe që vetë muslimanëve, gjatë takimeve të muslimanëve, xhamive të muslimanëve, probleme të shumta, debatete të shumta, diskutime të shumta. Mi po a thu vot, me dalë sot Mëhdiju. Me, me ardhur sot Mëhdiju. Ai për të tjerë thanë Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem se ka Imran, Muhammed ibn Abdullah, kati la pa nish, pa liçë këona musliman oti isli kelin pe nanonos edhe bla po smëlima. Ka cila paoni pa kishe sein. A ishe kishe sein na palen me diut apo kishe sein na palen e kundëstarëve me diut. Duke paspara sise ju zgdanjoni prej njerëzve që kishme dalluë, vardë prej imonit. Andaj ne vazhdojmë nat kohën kur imani e shprijtë njerëzit, burria e shprijtë njerëzit. Lartpambësia e shprijtë njerëzit. Peshoria e shprijtë njerëzit. Pyetjet që i bëjmë janë pyetjet të cilat Jënë ardhati për me në në këthinë e peshorën si duhet Mierë për njëri unë që s'ka peshorën të manë si duhet Mierë për njëri unë që s'ka peshorën të manë si duhet I cili shkon pasë emocioneve I cili shkon pasë njerëzve Nuk shkon pasë argumenteve Andaj feja onë, Islam është feja argumentit Andaj gjdo musliman e sheh argumentin e kufrit Edhe argumentin e shkavllëkut të dhe gjallin I shkru në mbal, i kërra, u hum kullu, min këfir, i shkru në qafir iqrahu ja kullu mu'min ila zanjr basintarata kafir e kundërti i, i atij është Isa sallallahu alaihi wasallam i thirë kave rota e kanë gjetur kriçin Allahu jazzalla apo një me paramendua xhallar të sahabëve të bashku në bashkim në mbledhje për bashkimin e feve dhe talent ndër fetare dhe kështu me radh pika pika apo një me paramendua Abu Bakr apo një me paramendua xhallar shqiptar tash selefitë vetë s'kanë sunë në Medinën e Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanë sunë në Medinë Më arte Ebu Bekri me bë intervijë së Radio Vatikoni me Ebu Bekri A mëjni <tipis> me, me paramendu ta, a mëjni me paramendu? Këta së mënët me paramendu asë regjisort e Hollywoodit për asë të samajollit Këtë gëjën të rrejnë për islamin Këtë gëjën të rrejnë të samajollit për islamin Këtë gëjën të rrejnë të rrejnë për islamin Këtë gëjën të rrejnë Kanë mëri në kulminacion të rrejnës Ama asë atyre si kujto Abu Bakri me qen bashkëmuata. Omar ibn Khattab me qen bashkëmuata. Në kohën kur ata, ata. i vrasin sahabët, kur i presin sahabët, kur i përdhuan muslimanët, kur ata bën aleanc kontra muslimanëve. Andaj, bam muslimanit sot me qen vesh i shkieve, vesh i Rinas, vesh i tili me lista informata dhe dezinformata, apo spaq ku muslimanit sot që akih pas dëshir me qen për veti, nëse vet dikush nket mënyrën jo transparente, mënyrën e cila i thën të gjitha rekordet e Rinas. Sot jetojm në kornë e thyrjes së rekordeve zodit, e e zodit, e e të Rrenës. Thejnë për çudit, rekordin e Rrenës. Thejnë për çudit, rekordin e propagandës, më të madhën e vëllazë. Nga se nuk i ka mbet çeverisë dëgjaut kurrë hiç. Jan dobse u shop, nuk i ka mbet kurrë hiç dhe i ka mbet vetëm arnimi. Merr një copë tijut, në natikun djathtas, merr prej majtas ç djathtas edhe nuk i ka mbet kurrë hiç. Kto nuk janë fjalë boshë vëllazë. Andaj potë kishim djenë në gonë Rasulullah sasallahu alaihi wasallam në luftën e Bedrit. A di në vëzër se i pari, i vram, i muslimanve ka qenë Jo prej anës e mushrikve Muslimant e kanë vëro muslimanin Në luftën e bedrit Muslimant e kanë vëro muslimanin Heri the, ka qenë një djal I vetëm, djal i rija konë E ka dasë në ona vetë shumë Muslimant e kanë marë ujnë për veti Në luftën e bedrit Dhe a i djari ka shku me pi uj Dhe muslimant se kanë njoftë 313 kanë qenë E ka marë shi gjitë njëni për muslimanve Dhe ka gjithë Në marrë apo kanë bë populemiku sahabët, a është shahid apo nuk është shahid? Derisa ndonëherë vet kanë dëgjuar për Harith, thonë, "Kum dëgju se kanë fal musliman se nuk është shahid." Nëse është shahid, duroj. Nëse nuk ka shahid, kamë pa Allah çka kanë bë. Për vajtimit. Edh kamës, edh nesës, nga s'mërzit. Ka thënë sallallahu alaihi ve sellem, "O inna al-jinan, o inna Harith." Nuk kanë xhenet. Jan shumë xhenete. Edh jali jot kamrihet xhenetin më të lartë, Ferdousin A'la, Allahu ta munsifta. Djalëta kanë ringatë, Allahu Zot, me pascin propagandë sot, e sot më çak i thonë. Muslimani të vrasin muslimanin. Muslimani të vrasin muslimanin. Ja çka bën anë këta. Ja janë njerëz të kçi. Resulullah i bashkëron fëmit, i merr me vetë i bashkëron ata. Po flas për Resulullah sallallahu alajhi wasallam. A taja sot seri këndos. Apo në luftë tjetër këndos vrasja e babasë Eymenit. Abu Eymen. Abu Hudhaife ibn Yaman, baba i Hudhaifës. Takbiri te Yamanit. Yamani këndroi te Allahu Zot për muslimanëve. Ikhtelafat alayhi suyuf almuslimun transmatusi shpatat e muslimanve e morën Aymenin. Ë babane Hudayfës. E morën me vet. Edhe shkoi. Muslimantë vrajtën me pasportën nën kënë Saudit, me pasportën nën kënë Saudit, me pasjen atkoh. Me dy më të asocihme, kishin thonë gjithë apo dha xhallarta së atçi me vështirë. Andaj andrin shuvovën shumë prej mizaneve, shumë prej peshorëve në kënë Saudit. A ban muslimanë me kan viktimë atsej? Andaj vdasht për kujtoja para mendoj vetën në koha e Rasullullah sallallahu alajhi wasallam. Nëse nuk mendonj para mendoj vetën në koha e Isas alajhi salatu alaihi salam. Para mendoj vetën në koha e Mehdijut. Para mendoj vetën në koha e Mehdijut o vëllazër. Kam pas fit në atkoh. Kam pas rënë atkoh. Kam pas mështrime atkoh. Kam pas njerëz që xhallallah që kanë i mallë në atkoh o vëllazër. Mi, mi mashtrua njerëzit. A do këto pas fikë vjesëtarë? Andaj koksi lloj pikash çumta që kanë dhrua njerëz të Allahut. Andaj duhet besimtari me pas frik Allahu subhanahu wa taala se se do të der Allahu jalla wala sikramë dalë nesër para rasulullah sallallahu alaihi wasallam dallimi është në kovlla asa edhe në vent na nuk kenajtu në kodën e njëjtë edhe në vendin e njëjtë në jetën an kodat të ndryshme edhe në vendin të ndryshme mirë po vend takimi nesër është yawm al-qiyamah yawm al-miat harinjaga ta Allahu jalla wala me kodën e njëjtë të gjithë njerëzit kanë me dalë në kodën e njëjtë kanë me ngjall në kodën e njëjtë kanë me dhënë hesabin llogarin në kodën e njëjtë Kan më pi u nga Rasullullah sallallahu alaihi wasallam apo dot kthejn nga Rasullullah sallallahu alaihi wasallam në këtë. Kanë të urasë ratën këtu në njëjt. Ai njerëzi i cili nuk ka besim, ai njerëzi i cili ka një loj besimit në vet, s'ka mundësi me këtu urasë ratën. As kam mundësi me pi u nga dora e Rasullullah sallallahu alaihi wasallam. Ana kamrin, kemi mrin drejje 1 miliardë gjys, i thën vetës musliman sat, në 1 miliardë gjys për katçon apo 2 miliardë njerëz për katçon kët ummet, nëse i mlednat gjithë vëllezër nuk vjen as sa sahabët s'namrë të gjithëve, në qrenas gjithë së sapopët, pse? Është paksuq cilëtitë e burrnieve. Është paksuq cilëtitë i bojës. Është paksuq cilëtitë i jojës, kur e thot njëri ju, jo. është paksuq cilëtitë i njerëzve. Jan dobpsu njerëzit. Në burrnieve, në fjalën që e thojnë, në drejtsinë që e kanë, në paramendimin me hin lëkurën e teatrit. Në paramendimin e vetës me hin lëkurën e teatrit. Kjo kanë të muslimanët paur. Ande Abu Bakari radhiyallahu an ka hyjëta, ez e majtas, ez e para dhe mbrapa. Andaj Rasullullahi s.s. i ka pardor të mbetota, kur e ka zonë suraka i bni Marik, Rasullullahi s.s. i dhejnë vetë, dhe ka shafit në tokë, i ka thonë, o, suraka, ke i febik, se do tjetë halë dhe jetë atë ditë, kur kemi marë kurorën e mbrejtet të persisë. O shudit në atë ko, për ka ardita, së shpeti ka ardita, kur suraka i bni Marik e pranon islamin. Madhje luftan përsin Madhje jamun, son Allahu subhenu ta le kurorën e jesdo gjordit Sahabat kanë shutu, kanë lujt futbal me ta Sahabat kanë shutu e kurorën e jesdo gjordit mrejtit të përsijes Kej febik, si do tjetë ajo dit Andaj Rasulullahi s.a.s. ka thonë neve vëzër Se shpejti shpresoj që muj me taku isen a.s.m. ka thonë Por nëse nuk e takoj, ka thonë Zonjoni për juve kush e takon, ata Fër jublik minni selam, leti qon selam, Isës a.s. Fër jublik minni selam, leti qon Isës a.s. selam, nga Rasullullahi s.a.llahu a.s. A thuval, pësi ka thënë këto fjallë, Rasullullahi s.a.s. Se shpejt të vinë vësër. Që jetë të kametit të vinë shpejt. Se jetë të heçin të shpejt, me dynamizëm të madhë. Andaj muslimani duk në pasë frikë, Allahu subhanu të alam, most ahumë gjënetin. Lumë për njeri unë i cili ës në çat jam ata isae selam edanësin e qartë lom për njerin që sot në çat taife në çat grupçika e ka përmend Rasulullah sallallahu alaihi wasallam se në vazhdimsi nuk do të dalët në kët umet një grup i cili do të jetë në palën e ndihmuesve dhe grupi i shpatu. Allahu na bafret për dy palë. Grupi i shpatum dhe palën e ndihmuesve nga Allahu subhanahu wa taala. Janë ato njerëz që vëllazë të cilët po kishin sin me Rasulullah sallallahu selam e kishin ndihmuar nuk ishin mashtruar prej emrët edhe namët si u mashtru Abu Jahlit nuk ishin mashtruar për pasuri nuk ishin mashtruar për një xhami nuk ishin mashtruar për një minber nuk ishin mashtruar për një televizion nuk ishin mashtruar për një program nuk ishin mashtruar për një emër nuk ishin mashtruar për një dërrmer docent për para nuk ishin mashtruar për sendet të dunjas asnjëherë por ata sendet që pretendonin se kanë të fës nuk ishin mashtruar asnjëherë çllimi i zbritjes së Kuranit që ka ardhur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka qenë ringjalli e njerëzve qupti më ta vëlasëm nuk kanë çën emrat edhe mohabetet nuk kanë çën emrat edhe mohabetet edhe dalian fotografime me njerëz a kish darf fotografim Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me njerëz të cilët e kanë djeg flamurin e Islam e kanë djeg emrin e Allahut e kanë djeg emrin e Rasullullah sallallahu alaihi wasallam ai kinderu kushton kët manyrë a dhenia Allahu për sa ështëo sënë kujdek nuk kujdek as që mbesin taman se duat nuk kujdek se vallahi me usha nonat në publik poto on la line në mision arrejën ti bën çopa me me rezultat emi prëti ku npara ato njerzi emi thon se kemi mshëljuve emi u jit akuza i kena pa ato njerzi vllazër sikur ti tash këto na dalin livan, fajtera, i kije, për Ivan edhe fajtëra ikje në parlament çdoli çopa po, bom për tendere a miu prëk allahun dhe pe amerin sallallahu alejhi vesellem miu prëk flamurin e islam nuk ju di ak edhe ndo të njerëz flasin për tolerancë kur fol njerëz ose nuk bën be hoxha më shkon kishën mësh. Ja dash politik vetëm. Mohabet, kjo politik, ajo politik, kjo politik, kjo politik, kjo politik, kjo politik, xhmirat, nuk kanë sendet dunjas vetëm fusin politikat. Strategji davet kisha Aleks Murath. Andaj vëzhat, Islami nuk e mëne ka vizatu se si bota davet Islam. Daveti bom sigurisht që ka pa Rasullullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahi inrumi Allahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yuqashu latra. Yuqashu latra alaihi sattu sallam, i kafir ma tmir. Mati ka thirrë me emrin e tij ka ila azimin e Rum ndër të i madh i Romakëve. I ka zbut fjalë. Po, amon lakon zbashkuh me ata kontra musliman meska po kështu. Amon e shpërmendoi vetën ovlla musliman. Ushtar i Romakëve apo i Amerikës për shkak të kontra Mehdiut. Amon e shpërmendoi vetën kështu. Sot disa njerëz e paramendojnë ta vllazër. Sot disa njerëz e paramendojnë ta. Mati Hoxhallah e paramendoi në vllazëta. Mati me mikron dhe me kapuçë, e kanë korrit mikron dhe kapucin. Të Rasullullah sallallahu alaihi wasallam. I kanë korrit ata sjan barabart nuk ka barabart la testoon ande kto njerzo n kriminal at allah sjan barabart kriminal me njerzo te drejt sjan te barabart besimtar me kriminal ksetu allah xhallan n proporcioni qarshi kaçit besimtar me kriminal besimtari vërtetësh me isa alai selam besimtari vërtetësh mehdiun besimtari vërtetësh me, vërtet me para ne ndihmume besimtari vërtet hek per allah besimtari vërtet allah. i lendo se nde per allah besimtari vërtet ato bonuse dhe ato perparsi dhe privilegji qe qesin La to lavdrat qe i acesin, nuk kem parasysh. Sot jemi dëshmitar te aleancave tilla ku ne emër te Allahut dhe pejgamberit luftot Islami. Ndiat tas Çapja, Ntimaytas, Harami e Medinas, edhe luftot akide e Resullullahit (sallallahu alaihi wasallam). Ne an Fas, e shohim edhe ato te cilat e kan akiden e Xhapinave. Akide ne Xhapinave te ku e degin flamurin e Resullullahit (sallallahu alaihi wasallam). Allahun Rasul Muhamedi sallallahu alaihi wasallam apo nënazën që ka pasur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dhe pretendojnë se si janë në shekullin 21. Ja. Dhe kesh ai primitizëm, dhe ai paranizëm. Dhe këto njerëz të cilat të cilat janë janë në kohën e në kohë në gurit, edhe më ke sa në kohën e gurit, njerëzit të cilët pretendojnë se kanë dije, nuk kanë dije me as me dijen e vet, njerëzit të cilët pretendojnë se e njohin politikën. Andaj, el usim Allah subhanahu wa taala, dhe Allahu jallahto washkoç. Wa son dhemin. Ç Allahu subhanahu wa ta'ala tiban ibrat ata njerz. Anusme Allahu subhanahu wa ta'ala, Allahu dhejle ala zdo. A kusibot islami, zdo rrenci qitet islame, Allahu Tangrit islami dhe muslimant. Jetojm atko vëzar ku nuk e dimna kur kur dalin ato shenjat e mëdha të kıyametit. Era pse shumë pra shenja ka ndal, besimtarit do të pasfrika Allahu subhanahu wa ta'ala me lut i imanin e vet. Besimtarit do pasfrika Allahu subhanahu wa ta'ala me mosmashrua.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 rrobat jo musliman. Sikur qesh besimtar musliman, rrobat të tjera. Sikurçi bëhen edhe vëllazër sot. Sikurçi bëhen njerëzit më shumë të lehtë me shkiyet kontra muslimanëve. Me një shpresë, jo diçka më shumë. Me një ëndër, madje ndonjëherë sikurçi në vendin tok ku i janë disa njerëzë, bëhen edhe bashkiesë shkije vet. Ku shkije thënë kadare shumë i tëgut në afër xhamia, zvanë ju i muslimanëve. Vet po kryetarët e bashkisë i thonë, jo do të më ju hije. Jo do të më hije patjetër nga sa ta e kënë shitë fejnë e vetë moti. Edhe kjo është psikologjia, zubun tjarë dhe kriminal të cilët ëshesin fejnë e vetë. Kër të ëshesin ata, ata borën matë zi se shetoni, matë dje shetoni më në mësim për ata. Si kur që ka i këtë shetoni nga luftë e bedrit. Ka i këtë shetoni dhe i këtë shetoni pejture. Inni e khafu Allah e Rabbel Alamin, unë i fregona Zotit Bodve. Dhe të dhëndi të avdhe se shpeti. Shetoni kam e nik pe dhe djalën kamëu vërë ai sa rram. Dhe kanë më detyruar me sjellje xhuxh me xhuxh. Edhe ato do të, të vret Allahu subhanahu wa taala me do krimat e vajël, që i udhonin në kom, e i shkataron Allahu subhanahu wa taala. Edhe bota ka më jetuar në periudhën më të mirë në sipërfaqen e tokës, kur një grup i madh i njerëzve në një xhami kanë hangupi një shegës. Kështu ka thënë Sallallahu alaihi dhe sellem. Ku ushtimi ka më kon pa parë. Ku buka ka më kon pa parë. Ku lufta s'ka më pas në këtë botë. Ku njerëz që kanë marrë dash me zveti. Kogjërsë ka mëdhuru një Zot, Allahu subhanahu wa ta ta'ala. Kogjërsë nuk kanë pas më mo Morgana, Gji bi Morgana, i cili i ka thonë Nikola Teslas natkohë e parë mua Shahmat. Natkohë mos kanë pas më Gji bi Morgana. Ska më pas si lloj Izraela dhe kësjë si lloj njerëzëxhakpirsa, të cilët janë të knauthur me tumbi kockat edhe kafkat e fëmijëve, edhe, edhe të grave, edhe të plexhëve, të cilët edhe vetë simbolet e veta i kanë me simbole të satanas, me simbole të shejtanit me kostura të ndryshme. Këta vampira tëmdhë që jetojnë në sipërfaqen e tokës, Allahu subhanahu ka më i zhduk në dorën e muslimanëve. Në dorën e muslimanët në sipërfaqen e tokës, ja rastisht Allahu xellal uale ka ruit al-dallita Isa sallallahu alaihi wasallam. Dhe me këtë arsye, çdo i dërguar me Allahu ka dashur me etuën në kohën e ummetit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ose si pejgamber, ose si antar i këtij ummeti, Allahu ja ka pranuar lutjen vetëm Isa sallallahu alaihi wasallam. Psë, zullumi është i bashum i vakt. Zullumi është bashum i madh dha Isa sallallahu alaihi wasallam. Një ummet sikur i hebrejt e çuin kopël ata dhe kanë marrë vetën pse e quajnë kopelata, isin sallallahu alei ve sellem e ka pastruar Allah prej asaj, edhe një umra tjetër që nbozat, sikurçiën krishterët. Etjër e tjër për lugatëve, etjër e tjër për vampirave, etjër e tjër shumë nga këto më që dalin dhe shkojnë mbrapsht, aty siç ka thon Rasullullah sallallahu alei ve sellem, nuk futen me ndonjë bir të hardhucës vetëm se edhe ju do të futeni. Nuk kanë banë ndonjë degë, sikur diet dhjë degën groranin në Amerikë dhe kamos, e dijen flamura, vetëm se këto të fajlet Smut, këta budalt e shqiptarëve, pa tjetër e kanë me bërë, pa tjetër e kanë me bërë. Mi po, thash, luftën nuk e kanë me neve, luftë e kanë me atë që kanë dikë emrin. Allahun subhanahu wa ta'ala, mjerë për ato njerëzi, e mjerë për familje të veta, e mjerë për prindë të vetë, që kanë që luftë me Allahun subhanahu wa ta'ala, e lusim Allahun subhanahu wa ta'ala që Allahu qëllala të imbron imanin ton, në arrunë për i kurthave, që Allahu të shkatronë ato njerët t çallotë dhe ngon në formën më të keqe, t'o tregon realitetin si e kanë. Elusim Allahu subhanahu wa taala, Allahu timron musliman nga çdo rënë, është çdo propagandë, është çdo sul. Elusim Allahu subhanahu wa taala, çdo qëon ti anosë man tashkalt. Allahu tingrit. Çdo të përqosë të muslimanëve, Allahu ta liron. Çdo të shtypet, Allahu ta liron. Elusim Allahu subhanahu wa taala që çdo të bëm zullëm, Allahu ta largon zullumin ngay. Elusim Allahu subhanahu wa taala që Allahu ta bashkon muslimanën dhënien e tauhidit من ائنه اكتف لاموريت لار رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى اللهم على نبينا محمد